Resullullah wala alihi washabihi waman wala. Falldorim Allahu anazal për të gjitha të mira që na ka dhënë Alusme Allahu anazal që të na bën ngarëp të ti falëndëruas. Ne salavdatat, bekimet, paqet, shfaqtimet qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes të tij, dhe të gjithat ata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj vote. Jemi edhe son të milion Allahut anazal të takimit të radhës, me takimet tona të zakonshme. Dhe me serin që kemi filluar kohë më parë ku jemi duke trejtuar tema të sa të kanë të bëjnë me mëkatët e zamrës. Dhe si kur që ju kujtohet në takimin e fundit, kemi filluar që të klasin për një mëkat nga mëkatat e mëdhat e zamrës, nga një mëkat i cili është pa dyshim prej mëkatëve të rëzikshme dhe të fshehtat një të nko. Fjalla është për syfacin dhe ju kujtohet në takimin e fundit, kemi folë për të njështë pikat, faktet, argumentet sa të klasin për rezikun e kësaj vepre. Dhe kemë përmend se e tëraja që është përmend takimin e fundit, ka shërbyrë si një hyrje si portë për të futë në këtë temë. Në anën tjetër, aja që duhet të adhime është se të jetimi i kësaj temë nuk bëhet duke filluar nga syfacia, për bëhet duke filluar nga sinceriteti, në qofë se dëshërojmë ta trajtojmë këtë temë tēr sesh dhe komplet si duhet. Mirë, po neimi duke fol për mokatat e zemrës dhe përdisa flasim për, për mokatat, nuk kemë mundsi të flasim për sinqeritetin. Prandaj ajo që do ta trajtojmë edhe sot, ndoshta në takim tjetër lindë me këtë çështje, do të janë udhëzime të përgjithshme, çat të sëver nuk u mungojnë ku paskohet detalet e saktuara, por megjithatë kjo mbet kjo temë mbetet në vazhdimsi e hapur për tu trajtuar edhe më tepër edhe më ndryshe në ndonjë rast ose kuot tjetër. Gjendarmeria të Shtetit kur kam fol për sifasit ndosë ndëruar, padyshim se e kanë trajtuar me një kujdes të posaçëm dhe të veçantë. Dhe nëse i referohemi edhe gjendarave të tjera, do të vrejmë se në kundër një mkatë që i ka pasur frikën më tepër se sifasisë Ana sigurisht e thot Said ibn Musayyeb rahimahullah, tandi kam takuar 70 pe ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të gjithë nga ata ja kishin frikën këtij gjunoje ata. Ekstëmerata tjera të, të shumia ja kanë pas frikën këtij gjunoje. Nga se njerëzit kanë mundësi të larguhen nga shumë gjëra të mëdha, të larguhen nga alkooli, nga zinaja, më dhe nga dhë mkot të tjera të mëdha nga se ka mundsi që largim peytynë të kët një farlloj edhe për kraha dhe mbështetjen nga nefsi. Kur njëri ka mundsi që e lën alkolën, po për hir të Allahut azhjal, po i ndihmon këtë praktikë dhe nefsit, nuk e don. Ose ka mundsi në gjëna tjetër me e lën e për krah nefsit. A ndaj çdo gjëna mundesh më gjith për krah nga nefsit, topak apo të madhe kjo është pasë relative. Mirë, po mundesh më gjith për krah. Mqati vetëm që nuk gjon për krahje, më hiq durpëti është sifacia. Nga senevsi ka hisën të shumë. Për këtë arsye ka thon Sufjan e Theu rahimullah, vepra më e vështirë për tu bërë është ihlasi, sinqeriteti, nga sentevsi s'ka hise. Andaj në diçka që rris s'ka hise nuk merr pjesë. Zë bashkunan, as nuk ndihmon. Për këtë arsye është e vështirë sinqeriteti dhe është vështirë djë gjithashtu largimi nga sifacia, nga senevsi nuk i jep ndonë gahisje atij. Por që tash ia dietar të tashmja kanë pas frikën këtij mëkate, nga se janë friksua nga befasit e nfsit. Të munesh me elon një gjuna apo dhe me kuni sigurt për një mëkate përse nuk ke në kontakt me të. Mirpo sigur çush ki çush ki mundsi të jesh i sigurt për një mëkate që nëfsi në vazhdimësi e kërkon hakun e vet. Nuk kërkan rëthana, jo sitat, nuk klip me pas personat saktum Ma gjithë dhe në vetë mitë në të nga cmanë Gjithë mund nga cmanë Pra nësikur se ka thonë Jahja ibn Muad Rahimiullah O në matepër e konfrika në nefësit tim Apo sesa Ndë një e gërësine sikur se Luani Apo ari u e kësëtë mërat E i ka ndonë të jush Luani me të balë për para Që ka ndodhë Ka thonë Luani të kefuni muna me fut në në në e futin kafez Në nëtë sakture e futin ka Ajo pun kopzologjik shkon, edhe sillesh afër luanit e afër ariu dhe isë qort, më shikon te lun me ta. Çka siguran? Ato domodin ai kafeze që ai është i futur në të dhe grilat që ai qëndon pas syne. Ndërsa thot nervsi jam nuk ka kafes që e monte. Ku do që e futi dal përsëri aftë. Pra ai kanë frikë për, për. për frik ti gjithmonë, qas nuk ka kush e mbanën kontroll kët nervs. Për këtë arsye, ky mokat është për mokatë të, të rrezikshme dhe për habera dhe me ndikim të madh në jetën e çdo muslimani. Në anën tjetër, ajo që e bën këtë mëkat të rrezikshëm më është ajo që sikurse ka thënë në takimin e kaluar është, tersia e argumenteve të shumta të cilat qesin pa rrezikshmënin e këtij mëkati, qoftë nga aspekti dënimit apo qoftë nga aspekti i rënimit të veprave që i shkakton këtë mëkat. Prandaj nuk ka mëkat i cili i rënon veprat më me lehtësi dhe më me shpejtësi se ky mëkat që folën për ta. Përshamullë në qëfë se marë një nga mëkatët e të sekaluarë që kemi folë për to Edhepse të gjithat janë mëkatët të mëdha, padushim dhe mëndikim të madhë Mirë po në qëfë se marë në përshamullë hasedin Ose marë në më lakmin Ose përshamullë e marë në një nga mëkatë që kemi marë Atua kanë ndikim negativë Mirë po është me gjithat i kufizum është i kufizum Ndërsa ndikimi i këti mëkatë është i pak Deri deri deri deri domon në fund të të, të thërmis së fundit të të imalit mund të imanit, prek, më prek kjo mëkatat. Prandaj nuk ka domon gjuna i cili ka shlirë më të mëdha dhe ndikim më negativ se sa ky gjuna. Në anë të teatër të gjithashtu nuk ka mëkat që është më i fshtë do të që ka më tepër nevojë për të njohur me te, të se si të ruhemi nga nga këto mëkat. Për këtë arsye jemi përball domon një problemi më dhor që nuk ka ndriq që nuk ballavoçohet me të. Andaj në temën e parë kemi folur për rrezikun e këtij mëkati, që truhemi, mi po ski më thon hala kush është ashtu. Unë e kam dëgjuar pastaj pas, pas ligjëratës apo dre sa prej ata ato që kanë qenë prezant, uh, duke u ankuar se nuk kishim kërkoshin, na kërkushi, unë thash hala sku na folna për kërkushin hiç, ajo ka qenë e përgjithshme. Sonte kanë më folur për këtë dikush në kupt kërkushin, e sonte këqyraj ajo që e kërkush apo dikush kufulet për kategoritë këtyre njerëzve, për rregullat dhe dispozitat që kanë të bëjnë me këtë me këtë me këtë. Andaj, euh, sonte me lin Allah xhalla huwa do të flas për rregullat dhe dispozitat që kanë të bëjnë me syfacin. Ku për shifrjet e si përshifrjet, si manifestohet kështu më radhë. Edhe pse po them, para se të fillojmë në, tra, në trajtimin e detajzuar të kësaj që e paralajmërova, dietarët e Islam janë çasur edhe këtyn e dispozitave nga kënde të ndryshme. Disa janë çosur nga këndet e një prezantimi më të përgjithshëm me shembuj të detajzuar. Ka prur dy tre ndarje, por ato ndarje pastaj është mundu me është shkoqit dhe me detajzuar. Ndërsa disa nga dietaret kanë preferuar që edhe rregullat të detajzohen së bashku me shembujt, e kanë zëruar tepër. Por megjithatë, nëse bën përmbledhjen, e gjitha ato që është thën në fund funde dal një brum. Nuk di ka diçka që ka mos pajtim. Prandaj kam emocionson dhe më përma një version të këti shtjellimi e pas një kohë të ime në gjithë qëka tjetër nuk është këmë këndërshtim në qofëse e përmblidh delë mu kjo që e na poflasim për te e rëndësishmë është që të ruëmi nga syfatësia Aja që që sondë dhe, dhe të përmeni me lejnë Allahot Azogjell është shtjellimi që e ka bërë, e ka bërë kësoj teme djetarë njërë, Imam Gazalio Rahimullah i selimet vëllit ka bërë një shtjellim shumë, me përdalim për i disa tjerëve, që ka më bëndarë dhe është më të përgjithshme, këj ka bënd një ndarë shumë interesante, andaj më kapëlqyër dhe më basa asaj, dhe shveta të rëtoj këtë tim. Thot, imam Gazaliu Rahimullah, thot dhije se rjaja është shumë kategori, dhe këto kategori dalojnë me zvete. Disa janë shumë më të rëzikshme dhe më të këqia, dhe të tjërat janë më pakë edhe përse të gjithat kanë dikim të madhë në jetën e besimtarit. Aja ka nda syfatsin ose tretimin e saj në tri kategori. Kërësore, pastaj gjithë kategori për tyre e ka pastaj në ndarët e veta. Andaj sonde nuk është dherësi i përzilëshëm kuptim të e, e, të regjimeve të selefit ose e, e, ligjërim më tje për me këshilë, por ka në masë të madhë përmbatje në unë, Dies de turist, çka kërkon koncentrim ose kërkon vëmendje ose kërkon edhe përcjellje me shkrim, çka do të thotë që ti kupton këtë ndarje aftë. Imam Gazali kur e rimula thash trajtimin e sufacisë e ka ndar në tri kategori kryesore. Kategoria e parë ka të bëjë me qëllimin. Apo kategoria e dytë ka të bëjë me ato që përdoren për realizimin e qëllimit, dhe kategoria e tretë ka të bëjë me ato që në e bëjmë atë që Kto do do të shpjegoj tash se sh, si si si janë sh, të sh, sh, sh, sh, shpjeguara, por këtu janë tri kategori. E para, thot Imam Gazali oh rahimullah, ajo ja që ka të bëjë me vetë qëllimin. Ajo ja që ka të bëjë me vetë qëllimin. Ktu kur themi ka të bëjë me vetë qëllimin, po me kuptut i malet, un po ta bëj kundër të saj. Apo, njëri ka për qëllim, ose lavdrimin njëzve, ose e njerëzve, ose shpëlimin e Allahut azza. Në kjo është kategoria parë, nga kjo aspekt tretimi i kësifacis i ka lojët e veta. Kur sifacija tretohet nga këndi i, qëlimit, do të thot, a është përqëlim lavdrimi njerëzve dhe mirënjujen nga ata, a po është përqëlim shpëlimi nga anë a lauta zogjen. Në qësën nga kjo kënd e tretohem sifacit, atëre nga kjo kënd sifacija mund të ndonë në diso lojë. E para që njeri ju në esencë mos të ketë përqëlimi, shtpërvlimin e Allahut Azhjal. Po nëse të kët për qëllim, shlavdatë të njerëzve. Dhe kjo është e përgjithshme. Për shifrë që nga imani e ditë vepra më e vogël që mund ta kryejë besimtari i vet. Dhe padyshim se kush një vepër, çfarë do të qoftë ajo, ja, e kryn me qëllim të lavdrimit, jo me qëllim të shllimit Allahut Azhjal, do ta marr atë që ka kërkuar. S'ka seop tek Allahu Xhallahu Wala. Ande Allahu te barekota Dit në gjykimit u thot njerëzve, si kurse është Hadithin Bukhari Let shkon, gjitho kush për njerëzve, let kërkon shpërblimin të ka ta që kanë bu për ta Kush ka bu për Allahon, prej të përlim të ka Allah Kush ka bu për Allahon, shkon ljup të dikush tjetër Andë e këta njerëz në esencë zbojnë pun për Allah Edhepse mundërnë ata me qenë nga ta që bujnë pun të mira Në fatë këtësisht në gjimë shumë njerëzë të cilët për shambull nuk janë të Ose nuk janë mëkatar, por mungesa e kësaj dije i bën që të bëjnë mëkate më të mëdha mundëshëm aftë. Për shembull, sonjers sonjers e, e respektojnë prindërin e tyre. Për shembull, mund të më kom prindëti i vjetër, e kthyr babën ose e kthyr nonën ose këtyre më radh, po esenca e kësaj mbikthyre nuk është të motivuar nga shpëlimi Allah xhaleu ala, po marr fol lazon hall ku thon njerëz la babën këtyre më radh. Tonat mund të bën, do të ndesin në konkurset e Allah xhaleu ala. Ndaj nuk ka shpëlimt e kallaxhën ka Leula. Kategoria e dytë, kur flasim te kia para, në raport me qëllimin, apo është, thotë Gazaliu Rahimullah, ajo e kategorisë njerëzve të cilët nuk ju mungon kërkimi i shpëlimit. Si kjo sa është subhanallahu e hollë. Thotë nuk u mungon kërkimi i shpëlimit, por kërkimi i mirënjes është më i fuqishëm. Andaj mos thësh te ky i dytë, ky i parë nuk e lëviz nga pozicioni i aftë. Ai donsevop çevko apo por sa për sevop sikish lvizgat nga venerja vet. Sa për sevop sikush u mëo punën vet. A kurçohet me buq kish pas e falla mësh përvlye vet. Ande ky e kanë drejmen sevopën. Ky e ka çef sevopën. Apo mirë po në në esil këtë kërkim shpërvlyemi është i dopt, është i pamjaftueshëm me lvizje. Po të mos ishin rrethonat e njerëzve mundësia për tu lavdruar ose për tu shpërvlyer nga njerëzit nuk do të, të lëvizde. Prandaj këta njerëz zakonisht kërë janë vetëmi, kërë janë shështi tjera, praktisin namazën, praktisin uh, punë të mira, bëjmë punë të qia, pëse? Se rëthi për cilë në ta jetojnë është me ifuqishëm se imani për të levizë kë punë të mira, për të në kjo është për të shumë defekt i shifacisë që është në zamët e tyne. Kategoria të rëtë, Gazzalio, është, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A kanë kët motivin e kërkimit e zhvillimit më të fuqishëm se kës së dytët, apo saqë so arrij deri në në nivelin e barabartë me sifacin. Apo ky bën për Allah, po bën edhe për njerëz. Me kënd vetëm njerëzit pasë rob zbalt. Sot chamu lodh për njerëz, po edhe me kënd pa njerëz nuk e bën. Apo këta janë të barabartë. Ka qef edhe këta, sa so ka qef kët poan, ka qef edhe kë dytën. Andaj pa u bë të dyja bashk, zakonisht nuk lëviz kjo aftë. Përshamull, ajë bënë një punë për Allah, unë azogjel. Mi pënë qovës, ajë punë për Allah që bëhet. Sëtë Gazalio, Rahimullah. Nuk shoqërohat edhe me lafëdrim, me panë njerët, me në gjuhë për te, veç tjeshtë fshehësia nuk është motiv i mjaftush me levizë. Ajë levizë, mirë për, ka dësh i krasoj të kjetë lafëdrim, të kjetë mirënjohje, njerëzit të dinë për te të shuënë punët ti e kësë më radhë dhe pa që paraq so, sa kusifacsi paraqave humnga shfëlimi i Allahut Azu xhel. Ktu vetë bëni ndërhyrje, ose po flasesh për kategoritë e njerëzve, apo që pafshin kët mkat, varet si nga mejdani dhe lloji i i i, i, i kësaj sifacsi. Ndërsa për rregullën e veprës, apo pranohet as pranohet në fund e përmani inshallah rregullën e përgjithshme për kaq çështje ato. Ata nuk jam duke gjikohu për vepra, apo mësh po flas për mënyrat të qysh ka mënëzit të përvidhe sifatsia në jetën tonë të përdeshme Kategoria e 4 është Ibn Qajim është kategoria atyre njërët të cilët e dojnë shmëllim në Allahot Azzu Gjell dhe kë motiv apo kërkesa për të shmëllim nga Allahot Azzu Gjell e Gjell e Gjell e Hu e shtyr me bëpuna mirë po aktivitetin Edhe shpisën e lëvizjes i ia dëshira me lavdë njerëz afër. Për shembull, ka njerëz që thotë bëjnë punë i falet apo pozë ose bën dhikro se ia psada ka, mos tim detajet e veprave. I i veprave Fjale, vepra, qofte, ja. Këta i shkatuat Allahu ti kushtohet për veprave. Fjalë vepra çka do qoftë. Këta njerëz bëjnë për Allahun asojël. Mir, po aty në Mirë, pa, veprave ju mungon një fallë gjallërie. Zakonisht janë të susëm me pllokshti, ai bën punë. Po e kanë vullë pllokshtie. Ndërsa në momentin kur takohet me njerëz që mund t'i lavdrojnë i i kthehet gjallënia i ibadeteve hapën. Andaj thotë thotë Gazaliu rahimullah, këllëjalin ipadoshim është problemi i sifacis. Nga se njeriu dashur të mjevdurë më gjallënu edhe më lëviz më tepër kur vancë kur është gjoshni. Nga se se lëvi kur kanë 100 gjoshni janë mundu me imshë veprat. Nëse kur kanë 100 vetëm janë janë ndërdhur tërësisht në loti ja ndruhet tërësisht në përkushtim ja ndruhet tërësisht në në shtimin e Allahut ato djalë në sa kur kanë qenë për njerëz kanë kryer vepra nuk kanë lënë vepra për njerëzit nuk bën njeri me alon veprën për shkak njerëzve jo e bën veprën por duke krym mundu at maksimalisht sa so ma më pak drita të ndtym ka haja pafaqë kjo është më rëndsi se të disa njerëz për shkakun gafrika si facist e lën veprën kjo s'ban më lën veprën veprën e mirë që duhet më bë dhe i ka r kohë i ka r vendi më bo e bon e bon Mirë po, mundësështë me so ma pak zhurëm Mundësështë me so ma pak Apo reflektora që të thejë nga ti Pajse lefe e kanë kryve e prën Dhe janë mundu që me i fi këtë dhërja tësot kanë mundësi Pra ndaj uh, Dawudet Taj, Rahimullah 20 vite ka gjëru Dhe gruja e ti, shtepin e ti nuk ka di sështë nuk ka gjëru Nga se gjithë mund kallon për shtipës është të ungërbo Andaj Andaj Kjo ka bë punën, se ka lën punën, po ka arrit me konë qaqë i sinqerë që si të të të të më marrëve shafë. A ma dikush e ka marrëve shpërsëri, se dikush në e ka të smetuk këtë rrasë, në këtë rrasë nuk e dim, a se këna pa daudë tajnë, prandaj esenca ka qenë me më mëshef, në që se dikush e ka pa, kjo si ka bati përshypi pas taj me lën vepërën, a i ka vazhdu, por nuk i ka shërby reflektore vë atë nërë Pandaj nganjë njerëri e bën vi për Allahu le wala, e nis për Allahu subhanallahu teala, po më bumbun ku mes njerëve, edhe ata pesha që spedin që këypë bën, mundohet më të shpreh më uçi ndërmen apo thon, ose më sil prokulasa se se dija dëni veçun e gjinuhshëm janë apo. Apo e kusht me radhë që kjo është kategori 4. Ky sa është, ky sa ka bujë për sipërfaqe se kanisës, ky është një kohë për Allahu le wala. Po majsh gjallnu për shembull kur ekton e din që po bën, dish maj i vjen far ma i farti disponimi makalla e kunit badetin, kjo është problemi i shifazis. Kësën që sënt Josif para Allah mjaftën ka disponim, mjaftamu disponon njërisë Allahu Paisha, mjaftam ju kthy gjallënin adhurimin nëse Allahu Paisha, mjaftam ju kthy motivin adhurimit nëse des Allahu ka mëshpëry. Kjo është e mjaftueshme. Por njerëz kanë njerë që i i mungon kjo, kanë qef që njerëz me i për këto. Njerëz me i shty, nuk kanë mësu me pas lidhje private me Allahun Azojel. Nuk kam mësu me pas lidhje private Allah Allah me Allahun Xhelala. Çovëç Allahu më dit nuk kam mësu këtë. Ata mësuan të komunikojnë me Allahun kolektivisht. Juso kolektive nuk ka ashtaj nuk din hupat. A ne kjo është mungesa e sinqeritit Allahu na ruaj ta. Prandaj kategoria par e parë e trajtimit të sinqerit është nga këndi i qëllimit. Apo do thash qëllimi nën kupton këtu shpëlimin Allah nga Allahu xhalla o nga Allahu azhjal ose falendrimi dhe mirëloj nga nga ana e njerëzve. Dhe nëse uso flasim për sinqerin nga kjo kategori dhe nga ky ميدan atë kë ka katër manifestime dhe katër reflektime të ndryshme që ne i, për, i përmenda. Kategoria e dytë, apo thoy shtylla e dytë, apo meydani i dytë, ku trajtohet syfacia, ku duhet edhe këtu me pas kujdesna. Ngase ti përmes këtij trajtimi të Imam Gazalikut e ke shumë lehtë me përcjell veten atë. Ngase i vendos sa po katër kategori. E isku to katër nivelet njerëzve, apo edhe fillimisht kur don me e, kur don me kontrollu siguritetin tën ose më kontrollu a kanë ndonjë dozë të caktuar të sifacis, mbas po rishikon këto. A jam këtu fillimisht çka po duan me këto? A po duk këto apo duk këto apo duk këto apo duk këto këto merat? E ki let me e kristalizuar qellimin dhe me e pastruar veprën nga riaja nga sifacia. Pastaj nëse ky sektor është i i i, i pastër, kalojmë sektorin e dytë. Të dre sektorin e dytë, thot Imam Ghazali rahimullah, el mura'a bihi aja me cilën kryet procesi i faticisë? Shifacia me çka kryet? Shifacia në kryet me, për shembull, me libër. A kryet shifacia me libër? Me librën smundesh. Apo ka ka ka produkti posaçëm që përdoret apo për më, për me u kryet procesi i shifacisë? A ndaçatë ato produkte që përdoren? Imam Gazali o rahimullah, thotë se njeriu Mune të me përdorë, Allah në arruët si produkt, për syfaci njërën nga tri produktet themelore. E para, mund të përdorë bazën e imanit. Andaj e keq përdorë imanin, si kur se jam muna fikat e mdhej, Abdullah i Banseluli, në medine që ka qenë, e po? Ajë në jesit nuk besanë, ajë në jesit nuk është një bindën në jesit që kërëran është sahi. Ashtu që beson në sin që kena mund si murin gjallë ose ka gjenet ose ka polemë serioze në bazën e besimit. Mir po, mir po, shfaqet si musliman në festat e tyne, madje komunionin e namazë kryen, për shkak se tash çysh mi kallzu njerëz që ata skuptojnë, akuzojmë ndonjëherë eksëmë rad, ata për më pas t'i falloj, mi falloj komunikimi paqësor me të tjerët apo shtirret se është musliman i dinë i mirë, përndyshe ai fatkeqisht e ka keq përdor produktin më strat i imanin për të arrit produktin më të dytë si fat si thonë kta janë kategoria më e dytë e njerëzimit thotë Allahu naruit prandaj për ta Allahu ka thonë inel munafiquina fi ddarki alasfali minan nar munafikat kjo kategori e dyfthyershme janë në nivelin më të ulët të zjarrit ata në nabul heebin në nabu jahlin apo në, në, në, në mushkifit ata janë për funë ja se kta kanë Dëmë të matë dhe gjatë historisë, kjo kategori njerëzve shumë u ka silë dëmë muslimanëve Allah në rrutaven Dhe këta zakonisht shfa që të më në fiklë kujtyne në situatat caktume Apo ku rëzikot produkti tyne, apo e që këtë dhe me arrit Për shambullë, që të situatë të normale, s'ka në i kërkes caktume që ata më në mundë demasku Atari raha tha. Për më me nikurvin, përimet e caktuara komunë më demasku një ndërboshur më maptë. Një shumë të ndërboshur më maptë. Për shembull, ë tash evrenin në në për, për vendet e ndryshme të botës arabe ku ka filluar don të të uh, thjesht një falle shtet ndërtimit të botës. Pas revolucionit që kanë pas, pas problemeve këto më radh, sikurse në Egjipt, për shembull Edhe do mu formoni kushtetut që për bazë ka shariyat. Apo, për nezo ska çën kë kërkues, gjithë kanë çën bashk. Jena kundërti bashkarish, pse? Se masa e xher nuk ka nuk ka provokim për demaskim. Shkam ç'është që, kush del i biançi me konejt, s'kena nevojë mu deklaru. Apo, se nuk ka nuk ka kërkes për deklarim. Në moment në por kur provoqohet kë deklarim e qesim për logun e veçka kanë ata. Andaj shikoj që do më on tash dalin edhe kërkojnë që mospubu kushtuta merr xuk kryetorin e Egjipt që ta po mos keq këto a, a monon me i bo me tira qëllime por Allahu xelorai Dimaskon i Dimaskon e filloi me treguse ne kemi pa çelim këtu me vendos sekularizmin ne me kushtet laik mos me kushtet islam me këto rrad doman dit tash që s'ka qen absolutisht e kërkuar andaj kan kan qin komoditet plot momentin kur kur forkon moralitetin apo dhe provohet kerkesa e sakta me e shfaqin bërllogun që e kanë mbërë nafton. Andaj, do të thonë, e luajn rolin e, e agresorit, rolin e zhullumçarit, ndërsa shfaqen me rolin e viktimës. Nuk pritojnë nafton. Nuk pritojnë të bëjnë aleanca me edhe të sistemet e të kaluar, edhe me moshte këta me kufar, me kundërsht, nuk pritojnë kundër Mustafan nafton. Në sura Munafiqun, subhanallahu, në sura Toba Par asur në më nëfikun Surat tëvbë Në adhimë një amën tëvbë Por kësure kuadhe një amën të tëtër Apo? El Fadihah El Fadihah? Surat tëvbë e kuadhe El Fadihah Qëka dhe më në Fadihah? Dhe maskim i mënafikët apëten Subhanallah Këtë sure mund është me i ledzu Ajetet që shë Allah u Gjellë u Ala U anëzirë 5 zamrëve Qëka në e uqetë për power apëten Qëka bunë ata, sirën ata, njërë m Plasin gjunë të tëne Kjenë se dojnë të jua Në rrasën e parë që i pëtë mundësia Apo? E shëse subhanë Allah Si këthehen Dhe në qëfar mënyrë e zbrapsën Befasohështë Madhja rrinë gjithë mund me veshtë hapur Allah Gjallola thot Jehsebune kulle sajhatin alehim Këta njerë gjithë mund në situatë kritike Rrinë me neve Po kanë frikë se më së po informohemi na Se këta në meni me gjithë Se kanë më urin gjallë në vëndë Këta Çdo kanë qenë siklad kupt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vahji, ka zbith vahi ka një çitash për gat elemre Allah këto për për neve. Cish Allah i ka dhënë kthi për kullesaihaun alehim. Dhe lloj zhurmë që niyet ata mënojse un xhonëm dhe mobilizohen kundër muslimanëve. Me arsye edhe pa arsye apo. Prandaj këta njerëz që kanë përdor apo ose mëraz e kanë këç përdor produktin më të pastër, më të mirë për të arritur produktin më të dytë. E kanë përdor bazën e imanit apo për të bë tregtimet e që të fitojnë respektin e njerëzve dhe të gëzojnë autoritetin te katauta. Për ne koshëm ajit që Allah xhalloha i ka përmandë sikur sa sura munafiqun vallahi lexon surën tauba e sura munafiqun filloni me pas çojësh filloni çik me gati se mënat e çë sura tauba do njerëz çin surën tauba subhanallahu ose sura munafiqun beçë anë do të ose kuproni se un shomadën e shtrosh Kur'anin e ka përmandë me cilësi apo që nato të sihin me qindra mijë njerëz pasaj Pa pasë në nëmë i përmënë me amëna. Allah gjëllë e vëllë a thotë, idha gjë ekel munafikun, qalu nashëhedu, inneke le Rasulullah. Të dhvi munafikatët dhe thojnë, na të dëshmojmë se ti e i dërgumë i Allah, a të thotë. A të thojnë kështë, na të dëshmojmë, në që ka që fa të dëshmijë, kësi burra s'ka, kësi musliman të mirë, s'ka. Nësë Allah të thotë, Wallahu ya'lemu inneke le Rasul Inn al-munafiqina lakazibun. Allahu dheshma se kta porrain afta. A ka dheshmitar po maj drejte, maj sigurse Allahu xha ljalalu. Ai dheshma se rran kta. Kta rran baz ne imanit. Per Allah kur fet rran. Mos fal mos per çka ti shikom poshta. Të gjitha e kan per interesa të ngushta të kësaj bote. S'ka lidhje me imanin, absolutisht. As me besimin te pejgamberi s.a.s. Ande kjo është kategoria par, e parë. E njera çe thash tashim te te te mejdani i dyt apo produkte çe përdoren. Ma kejë që është me përdori imonë në udhëm i lapten Për marit autoritet Lapdot njerëz dhe e kështë maradhe Dytit, produkti dytit që përdoret është a, Veprat e mirë apten Për baza e tyne Gëse vepra e mirë i ka dy aspekte E ka bazën dhe e ka formën Apo e ka bazën, për i ka njësët Dhe e ka formën për mesës kryet Ande këta e përdurin bazën dos atë që prodhin formën e vien mavon. Çfarë prodhin bazën? A një sens se koha më fol. Se koha më fol. Po qillon aty në të pa më, pandash mos më çuvesh këy thonë çohet me tall. Për shkak të njerëzve, për shkak të rrethanave, për shkak se ka frik, se njerëz pastaj nuk e vlerësojnë, nuk japin fjalën e këtu rreth për ta çuohet me kry këto punë afta. Çka do të quoft? Ja pat, po jamë kërcuod më dhon, më ndihmu dikon. Aj firën e madhe dhe ka, më muës më le mruaj, thë njerë që farë koprasë që kjus pepë, tënë të poraj kë, s'ka qara për po le mrua pënë, përshka kë njerë dhe se kur së shle mrua pënë. Andaj aj, aj, aj, mund mëko më muslimare, besa në allan gjellë valla. Po nuk është i gatë që me ho po të mirë apëtën, as të i punë mirë se benë. Të gjithë atë ka qefë të bëhen, do me thonë, për syë e për faqë, për lavdata, Dhe kategoria e tret është nuk është pëj atyne që dëmë thonë përdor imanin e asë përdor farzët e obligimet e vepreve por përdor nafile të pëtën Aja dinë se me nafile njerës për shambull di me vlerësu ma shumë se me farzë të pëtën Apo me nafile i thonë ma i devat shumë e ma i mire e kështë më rad andaj farzë dhe i kryna lem, edhe vetë kër ashtë po kërëvëm puna me nafile ma sëpëritan pak Kur ka njerëz me paftë, qof në xhirim, qof dhëkër, qof sadaka, qof namaz në file, çka do qoft, apo ato që sëkohorçi. Por apo durfë të gjësi produkt për më mbet në pozicin që e ka të njerëz që mos me çotun njerëz. Çu ti s'e bën këta, na kanë këtu gjithë gjë që e bën. Sa e uçi hall ku njerëz vegohet më mirë për rreç shtop. A ndisoni njerëz që kanë dilem. Thoin për shembull, më mirë është nda më i rut njerëz pikë vitit apo një mes puna po gabojnë punë lira për shembull po flas për për, për nafile flasin filonis, po bëj, që le filani s'po bëjnë ato këtu ku do që këy bënë kështu mërd sa i lundjer gjuna milionë dhe 100 gipat unë çuna falë më thon ose çuna bëkit punë për shkak të njerëzve pa pa di shem pa mirujt musliman të e ka der thon e jom gazirahimullah thot nëse duhet po, më rujt di kënd katrast apo fillimisht më rry veten tona i shkret apo vetë ajo është më e shrrën se se njerëzit tjerë apo rry veten tona e mundohu që kjo vepër do bëhet pjesë e jetës sande. Papas pa, nevoj ma aktru pastaj se tota caktuara, s'ka nevoj. Nuk ka nevoj të poshak njerëzve, a kanë prit njerëzve? Çfarë janë të pritot njerëzve? Kjo është teatr. E po nëse ti ndejn se, se njerëz kanë prit për teje, burnia është të fshihu razi. Para ty mos mëkon ata. Po vëdo subhanallahu. Prit e njerëz për mua që ç'është? E onë çu jam? Morra. Çu probon më shumë më. Është transmetuar para Abu Hanifa rahimuhullah Se kanë dëgjuar për të, sa i falë gjithnatën. Që s'u kanë menuar njerëz që e buan Ifrahimullahi falë gjithnatën. S'u falë gjithnatën dhe duhet me lezu me musune era, duhet me, me po njerëz ku ton që sot. Edhe buan Ifrahim varse ka paosa, nuk ka shtobligim. Po ka subhana çarkullon mes njerëzve për mu që sot, derisa ona nuk jam as gjysme e kësaj, thua që për 30 ditë mos ka falë natën kur. E ka fal namazën sabah, e sabahut rahimuhullah me abdesën e atij sapo s'ka ndot me përgjabsën me gjumës me kurxha por të natëm andaj nganjëra s'po thon dinin kët mos po nganjëra në dysh aspektin më njerëz nda dinë për më të mirë apo edhe nëse njerëz nda dinë për më të mirë mirë është me punu para se me lan zonat ato çfarë jemi natë et tani kur nanësin ne pas lajmë me kon për çfarë façë për ta se tani marrëm na po ndryshaftë ti para se marrnat në atë moment që dikush me me me, me, me demasku kush jeti realisht punovate puna ik pa ka ka pak binjëze punovet kur vjen akti mu takon me njerëz i rregullon kët aspekt skinevojas porsija për façën ku s'e ka rregulluar por të gjitha të priturat dalin rezultatat e tyre apo kanë njerëz që munohen e lojnë me çarkullun në mes të njerëzve me lavdë ndonse ndonjë nuk investon me çena të niveli apo e as nuk e mohon atë që thonies për ta dajmë bqon mirë është unë s'po them unë apo po them me lavdë unë s'po kam shef A, a ka, i len njerëz me full për ta? Ja, dhe që zë njerëz të di se ti je buri mira, je trema, je dërdhënë si madha, je njerë i dijes, a njerë i badeta, qëka të koftë, për të si e që ashtë të... A tëre, mire më shmishgënju njerëz, apë? Por më shmishgënju me punë, kjo më shmishgënju me papunë. Për ndaj, si kur se ka honë këta dhe Rahimullah, apë, për para njerëzët, për sy e faqë, ka mbo me punë, a i ka punu, Ka punu, po kanë dhodh ka herë më pas dëshirë me lavdhua. Thotë so se njerëz as nuk punojnë, edhe kanë që si me lavdhua. Kjo më aq e keqja. Se as nuk punan, rrinën pse aftëkun, edhe njerëzë lavdojnë se më punu, thotë ka mirë punë auto. Do ka mirë se njerëz po thonë për këtë punë kështu më radhë. Prandaj <coughs> hadithi u ka shë Ibn Muhsin, rahimahu Allah, radiyallahu taala anhu, për 70 mijë që kanë me xhenet, apo kur e kanë transmetuar. Të ka shku tek Said ibn Jubair radhiyallahu ta'ala hadithi i njohur se Saidit edhe para se më i transmetoi hadithin ka thon kush e ka pa po prom një kush e ka pa po bram një yll çikara në yll sikurse ndodhte me radhë kush e ka pa po? e ylli çikara për shemb në 39 natës përpara të 9 natës njerëzit nuk një ndjemzë televizorëskan paos nuk kanë vlerë opsion çuma bonë fal namaz natë atëra Said ibn Jubair ka thon Unë jam konçut akom pa, po s'porsim kon tu fal. Apo po më akrebi, smal, ka fshua akrepi pyllim të smallës ku mund të më flet atë. Ai s'kurse ka vetas kur zhëqaftë. Po e ka periudh mos kujtoj se më konën tu fal namaz. Po s'ku fletos ai. Me po arsya e mos gjumit ka qenë, kafshimi akrepit. Amma ana, fa ma kontu fi salat. Sa bërkat mosim kon namaz, a kom pa aport. A ndenganë thash kur munë njerëz me kuptuese ti ja u pranun për para. Jus çum kon përket po për unë konçut apo? Osa, këra duhet se ti në helica rohise me mohuaptë. Tjera të tjerat do të kon të u fal, po kanë neve na benizë çpesh morjë tu. Kurrë mirë është me punu me me eksplocu ato që kanë është presin pineva. A njerëz pineva djamis presin shumë. Njerëz p p p p p atu ne çe pasojmë shumë peshë presin shumë. Ne mos e zgjënim ata. Unë spodim me punu për ta. Apo, por duke i duke duke i i arsyetu lavdatë ty ndaj neve apo ti inkurajon njerëzit për rrugën e drejtë që pniequm na. Asa e nxjerr zgënia të moralin ton ai thot. Asa sa qyteta e Kambodhe është çfarë të parti mos skish kalibr në atëmbël. As skish ka kontrollon në atëton. Andaj ja kemi borx njerëzve, po para njerëzve kemi borx islamit. Apo që mos godit Islami për shkak se njerëzit janë zgënin për ashiqimën e ty ne për neve pa sy Kanada 10% që kanë pritën neve atë. Prandaj, dhumëton, këta njerës, tash, sifatsin, kët, njivell, këtë njerëz tashë, që kam bre me së ufaçinë në nivellë këtë mejdanë, nuk pritohin që herë me në në në në në file me bo të të gjërëtë për të gjërëtë, me bo të gjërëtë, a të gjërëtë me së ufaçinë. Njerëz me për lef datërën, jepëm ka në në në file kërëtë, se me bom me na përfa'lëm, bo për të problem, a po, fatë këtë rekti, mësë, ate, imani, se, të në në në në në në në në në në në në në në në Po, do të më kontrollu këtë kamerë. Ja, po, ajo do të më kontrollojë këtë kamerë. Mirë, po. Forca më kontrollu ose nafilmi kontrollu, mos ka ndonjëherë kamera ndull, nevoja emergjente as kamera. Apo këtë raste të tjera specifike, por jo me këtë esencë dhe baza e punës vërtet. Jo me komb baza, prandaj në çufse të nzan kamera e njerëza pa pregadit, apo dhe që aty i është detyruar me bonën e afile. Buno burr po pse asoj për, për, për, për vazhdon dhe vshau kuri gjithmonë. Së po akut qeile dhe një piknisje, një goditje, vëjdisimi për vazhdo matutje Një pojo që atë i bënë, që atë i jetë fër. Opet më përë marrë kamera, opet që së të i bënë, më përë më shumë kamera, opet Allah naru, në rruta Ane kja është së munje, keqë e sëfatsisë Tjetëra që ullëm, kja është, dhe mënë, aja që përduktë që përdojë, në fëta E para, të këpërduktët është, dhe mënë, si a don bazate e monit bazote veprës atë vepra po fars edhe na në file nëse ne përmendam më herët se vepra krasja është ka bazën e vet e ka edhe formën e vet apo e ka edhe formën e vet a ne kanë njerëz që në baz piknisin e kanë të mirë për hitallahu azhyr e kapta veprën e ka për hitallahu e bën mirë po për një moment sa qtu ngjiten rrethona të caktuar apo çtar ai me baz dok nuk më bëhet të gjithë se baza ka kalu e kanë nisur për allah o tash mundet me përdur formën e ti për me fitu diqka për njerëz aftën. Formën. E, të, të bini shumë në konkretëm. E, esenca e namazit është për Allah në gjëllë o ala. Baza, te këbiri, filestar, Allahu akbar është për Allah. Surja, fatja është për Allah. Mazdej, kullu, Allah adë për Allah. Sitë shkon ruku, dë njerëz e ardhen aftën. Apo, tash filan me enguqës shëjton e aftën. Ashtë të më të pak të ka që ruku, që këta, këta që që rëndë të nërruku që a dhënë Këta dhënë që dhënë dhënë nërruku Apo? A ndaj këtu skimit bujnë me bazën për këmi me? Me formën A ndaj aj këta shqikan me e përdur formën Për të fitu atë që ka dhëtë për njezatë E kurimit e kja Djetarët i samë ka përmen Do në në disa Edhe Gazali ka përmen do në disa prej e, Vepreve Që në shë në min Jerem, është atëherë, po do me do shpejt aftë. Fat komunsi që para tash atun. Tek e treta, shikoj para te treta, e dyta, te katër dhe ndonjë po inshallah i monin mend. Fat Imam Ghazali rahimullah ata çe pardorin sipërprodukt për të fitu pë njerëzve lavdrorë dhe mirnjojës. Ato çe bën si fatsi, nuk e pardorin bazën, por e pardorin formën. Qëtë që, që të jemë, për qëtë të përflasëm? Apo, kategoria parë atyna është atatë të cilet në më thonë e përdor e, një vepër që mbraktisja e soj mbraktisja e soj e ullë qmimin e vepër, sa përën e ullë qmimin e vepër, të qysh? Shko në ruku edhe a më shumë shpërblieth me thon 10 herë subhanallahu alazim apo me thon 3 herë subhanallahu alazim apo ti njiç se thua 3 herë subhanallahu alazim ti rukun e ke kry. Mi po a kisë vau pesë me thon 10 herë subhanallahu alazim ja nuk e ke japur. Po. Apo e ai e di se me lonçet 7 herë paku ataftë. Apo e nuk don miu paku. Don Mehmet sa më plot e shtënapta. Andaj me pjesën që ja mungon i badetin Çata shton për me fituar të njerëzot atë. Ai nuk shton prit Allahu ta xhelat. Ai kuptohet tek forma, tek forma. Kjo është domosdoshmë, ka shembuj shumë që njerëzit përdorin këtë në kadrët e mëta. Ose për shembull, ai në esencë e ka bën një të përzeqat me i dhon ç't lloj të kpucave, se kushhet kpuca, ai ka bë. Po ai për shembull, për shembull, çer odh i Kard, Filan Hoxa me amor zë qotra. O tash ti më vumë po melon këtë kategori të çuçhapë po, jap kako. Apo? Edhe kjo e bën për zëchat, nuk prish puna, apo? Po ajë ti të dosh më e plot. Apo e tash ato që rdosh më e plotu për se vap e blosën për e fa, si façën. Andaj ky nire ka por dosi produktformance, ju bosë se e sintë zëchat në app. Edhe kish mbidhon çkaq. Po tash or kë ky më vumën pa po, ç apo jap yon e morrë. Shlosën holu kta diçunë apo që është bugin i far bujari e kanë. E të është, për shka kësa që kështë që duhet mërruj të eke formë af tënë Mësë me ndiku ardhje dikut, e dikute, shku me ndikujtë në të që këki Po, të është, ka mundë si me ndiku herën e parë Thë Subhana Qepshë, kërdojsh me përpara me janisen af tënë Po bismillah pejsa të prapërën E të një gjithë mundë bënja prapërën Amma jo, sarë vjen këj abujem, sarë vjen këj mirë, se mundë amonë në dëkpusat jë të tjera O përshëmbull kputçave, tani timu shumë me me krahaso me këtë gjë të çaktë. Ose përshëmbull kërkot mëson sadaka, ne bëjmë or përshëmbull me zinë thotë dha të arë që ka s'ka më. Po më ia lip dikush që ia gja en gje pak më mirë afton, aty më jona ty ky mënyrë kalkuli madhin do të ti bëdhni çelaton. Apo andaj shikao kulemat kanë për këtë shembull për më tregu se subhalla në sa është për hir të Allahut azhël nuk vren këto dallime. Se sinqeriteti mënynon këto vibrime, këtë turbulenca. Për rjaja i bënë dukshme pas të jepëtën. Sifatësia i bënë dukshme. I bënë ti qedë sheshë për koneki. Rjaja i qedë sheshë për, për koneki, jepëtën. Thotë, e dyta, thotë, Gazalio Rahimullah, thotë, me përdur një vepër që praktisja e saj nuk ndikën në mungesën e ibadetit. Nuk ndikën si kurse e para. Apo, mirë po, Mirë po, bëhet me eplotë, për shambullë aftër. Njëri, thotë dhe të thot, thot po tërë e Subhane Rabi Eladhim aftër. Thotë Subhane Rabi Eladhim, thotë dhe të tërë aftër, e zga të rukun aftër. E zga të rukun. Mirë po, dalën për shambullë, me thonë, Subhane Rabi Eladhim. Dhe me nukë që po thotë, pasaj Subhane Rabi Eladhim, edhe me thonë dhe të tërë Subhane Rabi Eladhim pak ma shpejtë këh edhe pse e kallon 10 hera ai për çdo thënje shpëlet e Allahut leuala. Mirë po tash e përmirëson edhe cilëtetë e mbrëmshëm. Po mblosuh pak më shumë e thash këtu kët formë. Ekipi për Allahun leuala apo dona kët përmirësim të plotësimin me e përdor për sipërfaqe Allahun e ruitapo. Diku i dogon këtu po, kush i kshyrto apo ata që e kanë synën xhenat që të kshyrën ata. Ne jeksë sa dogon bëk interesante ku e kanë thirr ulëmaja po, po aty ne jesh deshë çto me të rëra ka shkaksa ata kanë e kanë ditë se nesër komë llogarit dikush i cili si mshefën këto sa ne këti dhe na thon. I ka rdosan kur të bëjsh haj se ku je këto llo se she këto. Ju. Ka, po ka rdosë si të s'e shajeni, to ku kam pikto, ku kam kontrolluar këtë skovakt. Ama sikur të ka thon një pesëdhjetë ta thon, apo innaqida basir. Apo ai që komunë na kontrollëser shumë syçi na thon çfarë problem sonim shef korxhofat ne duhet me ja kontrollu çdo gjerë çka po thosh apo çdo çdo pauzë me subhanallahu beladhim për çka ke pauzuar ato duhet me qeshur mirë se këtë të vet pse pauzohesh e ma gatse gjithmonë a këtë të vet prandaj e kanë trajtuar ulemat kaq holl këtë çështje për çka se kanë dash kreç ka buin këtë dunjë mu pagunin israfën ai kanë ditë se ku prek sifacia apo del pe pazore ta vet e përse anallahu xhelallahu thotë kjo sin llogari me real është çetpi përderimin nga se e ka fliqe, e ka ndyt preke së fasisë Allah në arru, të përën. Dhe e treta thotë uh, Gazalio Rahimullah, nuk ka të bëja asë me të parës me dytë, të përën, thotë mirë, po, janë i manë ka pak lavdimit, të përën. Për shambull, një njerë uh, e dhe në që mirë më folën gjami, në po, mirë më folën gjami, po, edhe ma mirë më folën soft parë. Apo, kjo është e para te dyta. Apo e këtë të treta, su, kjo është shumë e hollë, apo po një dhe këtu vallai iblis jam sonë. Ka, Kanas këtu se futum kalkulim. Po ku të kujtësh hall hall, në ndjall thërin ata më diksme që në ndjall të na thajë, apo e kthy në ndonjë sa të parë në ndjall me konë e kategoria që më bën më muhabit dallaj përpara. Po Pse kë nuk thot. Edhe këtu një kontrovë ndoti. A kam këshëmbull konkret që e ka e ka e ka përmend aftën ngase mos është kjo as të kish pas zgoli kur rënë në safa haptan. Me përfoksë që ka mundsi, me për shemb, në njëri hujë me ardh, kur kur kuras, era ani që ju dëvot i rritë er, safave haptan, po kur pishë të safit tani edhe sifacia tani më në saf nuk dinë ç'mu kontrollu. A po vjen për rregull, ndonjëherë do Zoti na ndrejë që jetë kjo vit do dikush të paskan pas derë në era ta gjyshniton, e ka ndodhë më bëhet mirë, inshallah Zoti na bëjë të mirë. Andaj Përgjamelëson për mos i kanë atë njerëz që si kanë ditë me bomba prish aftësinë, del namaz. Është problemi është er, se tanë sa po rri një njerëz që ata më bëu edhe me zinë më prish aftësinë me zinë zin më bëu. Lemo më më dal me zë mësu i imamin apo. Problem. Ne ka rregulla kush rri një momentar masa kur dal imamë këto ka rregulla tregullohet a ditë pejgamberi sallallahu alajhi. Por për, sado qoftë se qojë, ka për atë çfarë që i del imamit atë po e ka si non di atë moment është më bin më neçon në, në smajt. Yup soma se vop. Po non di afë apo i ata Uh, mon, zavinsat e kategorisë parë të imamit A i ka qefë që aty me ka në për qat, Në qatë kategorit njerëzve do në që uh, Del imam e vë më habiti imamit Nërsa Për dëshim se me vë më janë ngu fatin të shëknën Tanë në kontestuar të namazë dhe kureve gjë vetë E mështu asë me vë më do lë dikune imam Allah në rujtë Kjo është të i përket kësaj kategorijë lë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n në nënkupton shpërblimin ose lavdrimin. Dhe i kështë e 4 kategori. A, e shte kështu? E 2, a me i do një 2, a po produkti që i përdorat. Dhe thamë, baza ose forma. Në baza përmarën 3 kategori dhe në form përmarën një kategori tjetërat. Dhe e fundit që është për men ka të bëjme ata për të cilën njëre don më lovdë dua. Don apo ora, qëllimi çka don, do më lovdë, në rregull. E dyta çka përdor, përdor formën, mirë. E treta është për hir të kujt ketë kjo? Për hir të shkafet. Çfarë do më dhën këtu? Edhe ata tani kanë lloj-lloj qëllimesh, janë ketë njëjtë. Nostra emërues në përbashkë kanë lavdrimin edhe mirënjohjen apo. Po tani çka të vi më lovdë? E gjithë kujt tani vijnë ka diçka. Edhe këta tani kategori kategori. Nuk kanë të të njëjtat ata. Fjalëtim po më gazëllo Rahimullah. Fat kategoria më e keq është. Kategoria më e keqe e murainëve që sipërfaqet ata. Ata janë ata të cilët apo e bojnë punë për sipërfaqe, pavarësisht an baza në formë aty ja krytash. Por e bën që ti lehtësohet arritja të gjënoja ata. Se pa to smot. Për shembull, për shembull Ninjere Ninjere. Ëh Koçev më fitu parë, po pa punu. Skoçev më punu ataj. Koçev, për shembull, më dhaun musliman sadakatë zeqatin apo ai më ruit. Koçev. E kurti e hapën tani e ka makallaj me hasit. A është këtë? Po për më dhaun aty duhet më pas po cilsi, apo E para se e parë, më lundrimi i përporrë anizmaç përmë don djami an sa ul çfar, apo këy mirë. O po më thosë se ka, ka panduafshë. E apo e ka këte ka mask, kamuflosh, që njërmi e bësu te dyna caktuam, e përmas asot e tyre me bënë gjë na pashta. Sigurisë, një një one ka dash me lyp çikën e Kadis. Apo, o qadi e ka kurse të shtiraj, nuk e hap gjithë ku çikën e vet. Apo, e ka di që një pikurse vash me gjenu haptane me fal sa ul çfar do punë këto. Ka dha kanisa që stonë 12 përpara, tu ufohen saft par gjithë në ndjet të imamet. Po edhe që stonë tuar ka gjithë saftë përpara namaz. Djerë sa ka rron për shpesh që në një manierë davatë. Po çka kalipojmë saj, kalip çikën më amar atjeve. Atëra posa ka marr çikën, sudalmohtën namaz. Prit ka dia nëpër dy skapën e pastaj ka dia ka buni poezinë arabësh safton. Thaat po shkurtimis safton e posa e murr apo ato la salla wala sa maftan as ngjina i masu falmu ala krejt andaj njer se se do me kërkuim për mas ja pse ky rasti që për maren ai fundit me ka të bëj me një kadri tjetër për punas të së mbola pra mos keç kuptohet prandaj gjonjers që edhe edhe qëllimi siçfaqis që është që që i rrezikshëm se kodina qëllimi siçfaqis më çon Allah është problem me lidhuti ku ne kënaqes ai ngjhet me, me qaç a kod doja e kam pazori nalt ata sifasit se kanë shumë lir, kan lir, kan të lirë apo sifasit se kanë shumë lirë ata sifasit kanë strajt pse se më pasoi afatoja për muslimanë më ia bësujimam lloqon apo më ia bësuj parat më ia bësuj detyrën më ia bësuj monetën kjo sifasie është e rrezikshme e këto i bën se edhin se nuk japën pa çeto prandaj i bën gjithë sa këto Dersa ke çetsuan se ska sy këtonin të pajtimit ja vetë asht e hapën tani fillon fillon me reagu si fyecia e afër Allahu narutave andaj thotë uh, uh, Imam Ghaliremla kjo është e shaduha u adhamuha kjo është më e keq